Jag blev ganska imponerad av, av din vinylsamling här Ja, tack Den är väldigt gubbig Ja, den är väldigt gammal också den är, Det är nog lite grann plockat Det är en blandning av plockat från min pappa Stulet, vill säga <laughs> Som man aldrig kommer få tillbaka Och eh, sånt som jag har då hittat själv efterhand Men det är nog inget som är gjort efter 90, tror jag i den här Jag blev väldigt glad över att hitta Neil Young. Ja. Nationalteatern. Mm. Och uh, Leonard Cohen. Ja. Eh, Neil Young är... Jag tror att det är den skivan jag har där. Harvest. Harvest är det. Som är eh, middagsklubben-skivan. Mm -hmm. När jag gick på gymnasiet så hade vi varje fredag så var vi ett gäng som... Så här, gick och handlade mat mm. gjorde rätters middag vi, var, vi hade bodde på Gotland, vi gick det som då var Sveriges enda filmgymnasium, så nästan alla kom någon annanstans ifrån eh, och så hade vi middagsklubben så, som oftast var hemma hos mig och Tilde Möller som var min sambo då, vi bodde i minikollektivet livet <laughs> och då spelades alltid den skivan så den skivan är för oss Middagsklubben-skivan. Och i, de, de, i middagsklubben ingick faktiskt en numera musiker, nämligen Isak Sundström. Är eh, han är eh, han –Han spelade först i ett band som heter Pascal, och sen heter de Skriet, mm -hmm. tror jag. Vi spelade faktiskt ihop en gång, eh, Isak och jag också, för att jag är ju faktiskt jag kommer första avslöja gammal trummis mm -hmm, det visste jag inte Nej, eller gammal slagverkare ska man säga så det, det höll jag på med rätt mycket faktiskt Pascal som bland annat har gjort en fantastisk cover av Peter Lemarks Håll om mig ja det gjorde de kanske jag kommer ihåg de gjorde den här Springsteen gjorde den väl något var det inte det nu, nu är jag ute på mm. allis. är ah, ja, ja, i alla fall. Eh, ja, där går skidbacken vidare. Nationalteatern är ju jag eh, uppväxt med till viss del. Min pappa var en av de sista regissörerna på Nationalteatern eh, När den fortfarande fanns, som ligger i samma lokaler som Pustervik ligger det nu. Så Pustervik har jag hängt på när jag var liten. Det är fräckt. Ja, det är lite roligt. Träff, träffar du Totta då? Nej, det var liksom det var när, när Nationalteatern var teater mer. Mm. Så de. Totta, nej, Totta inte, tror jag inte. Så fast jag är inte uppväxt i Göteborg så har jag hängt här. Mycket. I kulturella mm. sammanhang. I kulturella sammanhang, exakt. Men vi har ju redan börjat diskutera lite grann vem du är. Men vi kanske kan göra en ordentlig presentation. <laughs> vem är du? Jag heter Liv Ulfstochter. Jag är en kulturtant på 30 år som arbetar mest inom film som du också gör och inom scenografi men gör en hel del annat också faktiskt och det är kanske lite tack vare min uppväxt också att man, att man kan våga gå åt olika håll just nu så jag är lite sugen på att göra det, att kanske börja jobba med konst, börja skriva mer poesi. Jag har en musiker som heter Max Thornberg som är basist som jag eh, har ett något slags vilande men samtidigt ständigt pågående samarbete med eh, som ett litet band. Vi heter Ordbasen. Det skulle jag vilja göra mer. Jag var ju eh, på din eh, maffia födelsedagsfest där Aha. som ni höll på ett företag. Och var, det var ni som gigga tillsammans där. Min, min, min kompis Max var inte med där, men min mm. bror var det som så ledde det i bandet. Ja. Och som körde lite saxofon när du läste dikter. Mm, precis. Väldigt sådär Jack Kerouac, Beatnik. Ja, program. men det kommer ju från jazzpoesi kallas det. det. var så jag började med det själv också. Eller jag blev tillfrågad av två jazzmusiker, jätteduktiga jazzmusiker i Halmstad om jag ville läsa med dem på en grej. Och det tyckte jag ju var skitkul och var jätteroligt att de frågade mig. Då hade jag gjort lite enmansföreställningar och lite sånt. Så jag gissar att det var därför de kom på att de skulle fråga mig. Så där började jag med det kan man säga. Och sen så gick det vidare med Max som är en av de här jazzmusikernas söner eh, som, som ville göra en grej med mig eh, här i Göteborg. Och då gjorde vi en föreställning en 25 minuters föreställning som handlade om sorg saknad för tvilen och hopp. Så det kommer jag ifrån jag är isländsk medborgare min mamma eh, var isländsk och det är också en stor del av mitt liv att min mamma eh, gick bort när jag var 18 år mm. Vad är det för skiva vi ska prata om idag? Vi ska prata om Robins skiva Robin <laughs> Från 2005 Ja, så tror jag att det är mm. från 2005 du, du skrev till mig när vi höll lite Facebook-kontakt inför samtalet mm. att du ville ha mer ett personligt samtal än ett, som jag brukar kalla det, nördigt samtal. Att vi kanske skulle vara mer på personliga anekdoter och så vidare än på alltså, vi diskuterar årtal och vilka basister som har giggat på fjärde låten. Jag tror att det är för att jag dels tänker att jag inte är en musiknörd och inte vågar eh, kalla mig det. I min liksom, uppväxt och i min runt omkring mig så har det alltid funnits andra människor som har liksom, varit duktiga på det här med musik. Och sen så har jag bara fått på något sätt. Så har jag haft en uppfattning eh, sen liksom, tonår i princip. Någon slags, ja, från högstadiet och framåt så var det väl så. Att jag hade liksom de här ja, med kompisar som var musiker eller som var väldigt duktiga på musik. Vilket ju inte betyder att de har mer rätt till den alls på något sätt. Men det har gjort att jag, jag har aldrig tänkt att jag är musiknörd. Men däremot så finns det ju musik som är som är jag. Så mm. är det ju för alla människor i sig, ja. Och jag tänkte mycket... För jag tänkte så här, ja men vad, är det, vad finns det för skivor som har färgat mig och... Ja, Och då kommer kommer ju fram till att det här skivan är ju faktiskt en sån som har gjort det på många olika sätt. Nej men ja, så, så det var en, en utgångspunkt. Och sen så var det en annan utgångspunkt att jag tänkte att okej, okay, men, men de bästa sådana här poddarna är ju ändå de där man faktiskt vågar prata om saker på riktigt. Och det är ju väldigt pretentiöst. Men jag... jag Ja, jag ger det, jag är väldigt pretentiös Jag tycker det ska bli spännande Och jag tror att det, är, det kanske inte är svårt Med en sån här skiva Som Robins självbetitlade Album Robin Att prata om personliga saker Eftersom det känns som ett väldigt personligt album Det kanske det inte är Det som jag tänker är att Allt som jag kommer säga om den här skivan Kanske är helt tvärtom Mot vad hon tycker Att hon har gjort med den här skivan det har ju inte jag någon aning om För att jag har, ju, jag har ju Skapat mig mina egna bilder Av vad det här betyder Det kan ju vara helt fel Men då finns ju den här fina eh, Vad heter det Att eh, skönheten ligger i betraktarens öga Alltså mm. det är ju betraktaren som är Jag är ju betraktaren i det här fallet Och jag har I det här programmet ger ju mig En, eh, liksom, en ensamrätt Eller liksom en, en eh, tolkningsrätt och den tolkningsrätten hoppas jag att, att Robin också tycker är, är fin. <laughs> det är jättebra. Upphovsmannen äger ju inte sanningen till vad vi upplever. Nej. När vi pratar om sån här musik som handlar om historier och berättelser och en sångare som faktiskt bokstavligen lägger ut en text så kanske man, okay, åtminstone blir styrd åt ett visst håll. Men det finns ju exempelvis instrumentalmusik där jag tror alla människor kan lyssna på det och få aha, den här handlar igen handlar om det här, eller man känner det här mm. och där är ju en sån sak som att, ja men musiken kanske tyckte att det var ett schysst riff mm. men det här riffet för mig betyder det här, det här får mig att känna så här det låter flummigt, men det är samma sak som får mig att känna, att det är ganska ointressant när folk säger så här. hur kan du lyssna på den artisten, eller hur kan du gilla den filmarens filmer han är ju, eller hon är ju ett svin och jag säger, ja, men vad har det med att göra jag gillar verket, jag gillar inte upphovsmannen nödvändigtvis Nej, absolut. Hur kan det vara så? Jag tänker att det här är också en slags här. Att, ett, ett ursäkt av förlåt på förhand att, att, att säga det här innan. Men jag tror att ofta så går det ju fram någonstans. Alltså, det finns ju en allmän som gör att ofta så, så, så tolkar man ändå saker ganska likt. För jag tänker på. Jag kan ge ett exempel. Jag tolkar Robins musik på ett visst sätt. Men varför jag säger så här att, att jag tror att, att det är någon slags också ett. ett, ett en brasklapp. Det är mm. för att jag känner ju inte henne egentligen Jag vet ju inte vad det är som är hennes idé mm. Men jag har, Max som jag, som jag nämnde innan, Som jag har arbetat med Vi gjorde en, en väldigt roligt i hans examenskonsert På musikskolan i Stockholm Då skickade han bitar Melodier som han hade skrivit De hade ett namn Tror jag De flesta, inte alla Men det spelade egentligen ingen roll För att jag lyssnade på de här Rätt mycket, rätt många gånger och sen skrev jag en text till dem. Och sen frågade jag ju då efteråt liksom så här, stämmer det här? Är det här, är det här din, din liksom idé om den här låten? Och ofta så var det ju det. Alltså någonstans i kärnan av det. Exakt mm. den situationen som jag hade skrivit om hade han ju inte tänkt på såklart. Men, mm. men eh, kontentan av texten var samma som han hade tänkt. Så det är ju ganska intressant. Ja, det, ja, det skulle vara roligt att se om, om Robin skulle höra det här eller skulle kunna liksom någon gång förklara, för det har inte jag överhuvudtaget eh, varit intresserad av jag har inte liksom det är inte sådär att jag har kollat upp och varit såhär, gud vad menar hon med det här och därför letat intervjuer eller någonting utan den här skivan har för mig fastnat i mig och blivit mina historier och det är ju då jag tycker det är musiken som häftigast på något sätt Om vi ska gå fort in bara lite för den här avklarat det jag kallar Wikipedia-delen av avsnittet. Mm. Då vi bara förklara för de som har levt under en sten Vem är Robin? Alltså det är faktiskt en del också vem hon är mm. och att, för jag har, har alltid sett, eller alltid har jag verkligen inte gjort men jag har mer och mer börjat tänka på att det finns ett, ett, liksom ett gäng roliga konstnärskap. Och Robin är en sån som jag kan tycka är så här: det är så kul att på något sätt i en parallell värld så finns hon och gör sina grejer och så kan man följas åt fast man inte följs åt rent fysiskt utan jag gör mina grejer och hon gör sina grejer och det händer någonting mellan varven och det är kul att följa ett sånt konstnärskap Hon är fyra år äldre än mig vi föddes med två, bara två veckors mellanrum Hon har gjort faktiskt två saker i sitt liv som också har påverkat mig väldigt mycket även om det inte är direkt hon som har gjort och det är dels att hon är rösten till Miranda i resan till Melonia som ju är en av världens bästa filmer. Och det andra är ju att hon har gjort det som internationellt i vissa länder varit titeln till filmen Fucking Åmål. Nämligen låten Show Me Love. Mm. Och det är ju två saker som, som egentligen kanske inte har helt och hållet med henne att göra. Men som också är så här viktiga grejer i, min, i mitt liv. Fucking Åmål är för mig den liksom generationsfilmen har jag insett mer och mer alltså, där gör ju Lukas Mordsson det som jag tycker han är bäst på eller inte han som gör men i det arbetet gör han ju en väldigt spot on tonårsbild av den tiden ja, de många talister från första halvan 80-talet kan nog känna så fucking god mål ja det tror jag vi gick faktiskt jag var på rek på, för en filminspelning nu för några veckor sedan alltså man är ute och letar platser och då var vi bland annat ute på skolor och så råkade vi gå förbi och det här var ju i Trollhättan då. Och så gick vi i en korridor och så säger om det är jag eller Magnus regissören som är så här: Men det här är ju fucking områdsskolan. Och då säger han som vi går med rektorn eller vem det nu var, var så här Ja precis det är... Och så var det så här, och här är den här toadörn. Och både Magnus och jag fick något så här lite religiöst i blicken- och liksom gick och tog på den här och var så här. Och här är den dörn. Så visst, det finns ju de saker som, som har påverkat dörn. Det, det säger ofta väldigt mycket om folk- vad de blir starstruck av i vårt yrke. Ja. För att man, man blir ganska snabbt blasé när man har sett skådespelare- Ja. Och andra människor som man kan ha beundrat liksom när man växte upp Du förstår vad jag menar ja, ja, ja. Mm. Jag kommer inte den enda gången jag verkligen har varit så på sätt Att jag har sett ett dagsbesked Oj ska den människan vara med oss idag Och att jag sen på inspelningsplats har gått omkring Och varit så här lite du vet, så här skakat lite Det var när vi hade med Gudrun Skyman På oh, cockpit Ja just jag var inspelningsassistent och liksom så här skulle jag gå fram och säga ge henne kaffe Att jag stålsatte mig innan jag gick fram och frågade om så här, Vill du ha en kopp kaffe? Och du vet så här bara Kom igen Tony, du kan göra det, du kan göra det Och sen gå fram och Show me love alltså. Det var Robins genombrottshit om det var så Eh, var det inte så? Ja, yeah, Do You Really Want Me och... Do You Really Want Me kanske var genomslaget. Jag tror den var det ja. första, för jag har, jag har någon slags... Ja, nu, jag tror det, jag vet inte. Mm. På som kom på, vad, hette, vad hette den skivan när hon låg liksom på omslaget inne i en kartong? Ja precis, för den letade jag nämligen efter, This men hittade Robin, inte. Robin tror jag var andra skivan, utan eh, den hette... Ja, vad hette den? För det var nämligen den bilden jag hade. Av den här kartongen och sen så, ja, nu är man ju så hemsk som man bara letar på det här Spotify mm. men, men den fanns inte där och då, var jag, då blev jag väldigt särskilt, tänkte jag, har jag fel? Min, har jag nu byggt om mitt minne? Men det har jag, jag inte Jag tror att den kom med tuffare, modernare omslag sen senare ah. när man ville att för hon var ju liksom bara 16 och ja. barn på den som ville att hon skulle vara coolare De ville kunna sälja skivan i USA men eh, den minns i alla fall Så att min lilla syster hade Och jag var väl så här, i Begynnande högstadie så då tyckte jag mest att hon var töntig Ja men jag tror att det var lite så Hon var lite och Speciellt om man då var lite alternativ och, hej och hå, Så var hon lite töntig Hon gick liksom mainstream direkt så där. Och det, så det, det tog mig rätt många år innan jag insåg så, Hur stor artist hon var Men då kan man också säga att hon har gjort samma Det är ju många artister som har gjort Den resan liksom en annan av mina då favoriter, Björk, har ju också Jag lyssnade på en gammal skiva idag med henne. Hon har också gjort såna här barndoms Eller barninspelningar Och sånt och massa Ganska enkla grejer liksom. Sen har det blivit av mer avancerat Typ som Justin Timberlake Kanske det, kan, kan, jag kan inte hans historia men... Han började i någon sån här NSYNC pojkband mm. Sen bestämde han sig för att bli hip och cool Någonstans på 2000-talet och nu gör han såna här utspacerade 20 minuters låtar. 2005, Robin, om jag förstår rätt, började känna kännas lite obekväm med den här popstjärnrollen som hon hade blivit, eller mainstreamrollen hon hade blivit placerad i. Ja, precis. Hon blev lite fast. Hon blev lite styrd av bolaget, tyckte hon väl. Hon fick inte göra vad hon ville. och Hon skrev Who's eh, That Girl? Who's That Girl? med the knife. Eh, och då ville inte de ha med den. Om det är alltså den enkla historien som jag har hört då. Och då tänkte hon att nej men då vill jag, då gör jag heller eget då. Och det gjorde hon. Hon startade ett eget skivbolag. Mm. Och eh, gav ut skivan själv. Mm. Och plötsligt så bara lyfter allt. Och hon blev plötsligt blev hon eh, även kritikernas favorit. Ja, hon fick grammis för, för årets album. Och hon blev årets svensk. Och det var massa bra runt det där. Ja, och där någonstans så var det väl så känd så kändes det väl också som att man blev lite imponerad av henne. Eller jag blev det Jag tyckte så här, wow, coolt. Hon gör det. Det är säkert ingen superenkel grej. Det jag tycker är så roligt att skivbolaget, förmodligen för att hon slutade där och de ville liksom suga ut pengarna, släppte en skiva som hette Best of Robin. Ja! Med allting fram till dess att hon slutade. Och kollar man igenom den låtlistan så tänker man så här: allt som hon har gjort efteråt är bättre än vad som helst på den skivan. Alltså om man ska vara hårdrade. Till och med på omslaget så ser hon inte ut som den Robin som man tänker på idag. Jag tänker Nej. man på den här coola tjejen med raka hår på sidorna. Och på den så är hon liksom uppsminkad som en Disney-stjärna. Ja, det var en väldigt konstig konstig skiva. Sen håller inte jag med, för jag kan tycka nu också när jag har lyssnat igenom de gamla Garina att jag kan tycka att det är ganska bra på sitt sätt. Och jag tycker att det håller en hel del. Mm. Men jag tycker att det blir bättre och bättre. Jag kanske baserar det här på gamla fördomar. Ja, men jag tror att det fanns ganska mycket gamla fördomar och att hon, hon fick jobba ganska hårt för att vända det där och gjorde det verkligen. Alltså dels med den här Robin-skivan 2005 och sen så liksom efter det har, det ju, har hon ju blivit ganska omtyckt och med de här Body Talk som kom nu för, för några år sedan så har hon ju verkligen liksom satt sin prägel. Jag tror att en av de som var svårflörtade var definitivt mig. Jag tyckte ju länge att hon var töntig om man vill använda det uttrycket. Mm. Men någonstans där 2010 när Body Talk kom och eh, Dancing dancing on, my own. dancing on My Own som jag uh -huh. tycker är ett mästerverk ja. inom pop. Och bara upptäckte så här wow, hon är ju helt fantastiskt bra här. Och då mm. kanske man upptäckte efter efterhand att de här Be Mine och och de låtarna som kom på den här skivan 2005. Mm. Men herregud, det här var ju faktiskt bra redan då. Jag tror att jag har liksom lyssnat i omgångar på henne. men Jag hade varit någon gång i Malmö, för jag kommer inte ihåg när det var. Så Claes, en av mina kompisar i högstadiet, som också är musiker, som var en av de där människorna som tog hand om det där med musik i min värld. Han var så här, ja ah, men Robin spelar ska vi inte gå och kolla. Jag var så här, ja men nej, men ja, ja okej okay, liksom. Och hon gör ju häftiga scenframträdanden liksom. Och då insåg jag det, så här, shit, det här är ju liksom det här är ju riktigt bra. Och det är kul att man kan få det mm. av en artist liksom. Det är det jag menar det här med liksom, någon slags parallell liksom konstnärskap som man, som man gillar att se särskilt på avstånd. Att man ser utvecklingen. Ja. Och i och med det kanske utvecklingen i sig själv också. Ja, det är väl nästa steg då? <laughs> om vi bara pratar lite lite mer om själva skivan. Mm. Hur tycker du att den här skivan låter? Alltså den här skivan har aldrig för mig varit en, en liksom en, ett helt koncept. och Jag tror faktiskt att det är för att det är en av de få skivor som jag har lyssnat mest på som jag aldrig har ägt i sin fysiska form. Faktiskt och det är ju, Så, så på det sättet så var jag ju väldigt modern eh, Med den här skivan Men den, Så den har liksom alltid Ingått i olika spellistor Och olika liksom På telefonen och, och så har de liksom alltid kommit tillbaka Och poppat upp de här låtarna Så att jag, jag har inte så ofta lyssnat på den liksom Från A till Ö Tror jag Vad var frågan? Hur tycker du att den låter? Hur tycker du låtarna? Vad tycker du det är för sound? Alltså det jag fastnar på är ju att det är att det är pepp på ett hårt, skönt sätt. Oj, vad konstigt det lät. Jag tycker att den låter så som mitt liv har varit eller behövt vara. Mm -hmm. Hur menar du då? Att ofta så har det varit, att jag har varit i olika situationer, så har, så har det kommit upp. Så är det väl ofta med musik att man kommer på så här, jaha det är det här den här låten är, det är precis nu i den här situationen som jag är i nu som jag förstår vad det här betyder. Och då är det ju ofta så att många av de här låtarna på den här skivan handlar ju om dels att stå upp för sig själv och dels den här liksom idioten till, till kille då som, som inte fattar nej. Och det, då har det varit ganska skönt att det är så här: det är inget, det är inget smörigt och snyftigt liksom i det där. Utan det är, liksom, det är rätt på och det är så här: ja, men nu jävlar, liksom, okej, okay, det här är skitjobbigt eh, men eh, Och du var en idiot och hur kunde jag. Eh, I should have known och pappa. Men det ska, det ska inte få förstöra mitt liv, det ska inte få förstöra för mig. Jag tror fortfarande på kärlek och jag tror fortfarande på det här och det är precis de orden som, som man ofta kan behöva i de situationerna tycker jag mm. det finns liksom ingenting som är såhär det är så synd om mig utan det är snarare tvärtom liksom, att det är, det, är, det är pepp så den här skivan är ganska pepp för mig och den är också ganska rolig på det sättet att jag jag har tänkte på att den är både den är bra både till vardag och fest <laughs> nej men den, den är verkligen jag har med de här låtarna när jag liksom går ut och springer mm. Och samtidigt så sätter så jag nog på den här skivan om jag ska så här piffa för att gå på fest och i ett helt vanligt vardagssammanhang. Men jag vet inte om det, om det säger något om hur den låter. Jo, men det tycker, jag. det tycker jag. Jag tycker det är intressant att du pratar om hur att den inte är snyftig. Nej. Att den inte är, jag menar, att det handlar om att man ska stå upp för sig själv på något sätt. Och när jag satt på bussen hit så att jag läste igenom texterna på skivan och så råkade jag så klicka upp texten från exempelvis Show Me Love. Där tyckte jag att texten var så tydligt att så här om du ska vara ihop med mig så måste du vara snäll, du måste ta hand om mig, och när man sen läste texterna på den här skivan så var det något helt annat. Shit, om du ska vara ihop med mig så får du förbereda dig på att jag fucking mess. Ja. Så att, även om den är också är snyftig och handlar om uppbrott, här handlar det inte om att hon ska bli hel av att han ska göra henne hel. Nej. Utan här handlar det om att sån här är jag, och sån här fungerar jag i en relation. Förstår du skillnaden? Ja, absolut, och jag tänkte faktiskt på det. När du, när du sa det nu så tänkte jag på det. Idag när jag var ute och sprängde så eh, var det faktiskt, jag lyssnade jag på körmiljön också, och tänkte just på det. Att den är liksom, den är inte, jag tycker inte den är dum och dålig, men visst, den är, lite, den är bedjande. På ett sätt som, som den här skivan Robin-skivan inte alls är Och att det där har liksom Det är en, det är en liksom, utveckling i det där Men som jag också kan tycka är eh, Också lite samma sak som det här med liksom Ett parallellt konstnärskap eller en, en parallell Människa någonstans Där jag, jag kan känna själv att jag kan vara likadan Att det fanns en tid när man själv kunde tycka så Ja men snälla och man skulle eh, Ja men ja precis Du måste ta hand om mm. dig och sedan fick jag ju då någon slags feministiskt uppvaknande och, och, och samhällsmässigt uppvaknande i att inse att shit nej, men så här kan man inte ha det. Så här mm. vill man inte ha det utan så här funkar jag liksom och ta tag livet. Det är ju en utveckling och det är jävligt kul att ha det och det är ju precis det man behöver om man då är lite deppig över någonting. Jag ska jag ska, jag ska gå och hämta en mm. tavla. Mm. Nu sitter vi med en tavla som brukade hänga här, precis faktiskt på, på väggen. Men nu har han fått flytta in på eh, toaletten. Och det här är en serieteckning som jag tror är gjord av David Liljekvist heter han. Va? Genial serietecknare, Väldigt okänd numera. Och då är det en bild på en, en kraftig kvinna som man skulle beteckna som Ful. Och så står det: Hon hade blivit en stark och självständig kvinna, precis som alla sagt att man ska vara. Men det var ingen som ville ha henne. Och den här har jag skrattat många gånger åt mm. Och med vänner som har suttit här i köket Och sagt, det är precis så här det är Och, och just den här grejen Av att, ja men i mina Kärleksrelationer så har jag väl haft Ganska mycket chaffs Och ofta haft Tycker jag svårt att hitta Snubbar i mitt fall Som pallar med en, en Stark och självständig kvinna Om vi nu ska kalla det så Och där är ju Robin lite likadan Liksom mm. Tycker jag. Att hon bara, ja, nej men så här du kan inte hantera mig. Tänker du livet? Ja. Så du, du, du kan nästan se paralleller att på så sätt som hennes barnslighet försvann och hennes vädjande bedjande försvann från musiken och hon blev tuffare, både musikaliskt och personligen, så känner du att du har gjort samma resa. Ja, det tycker jag. Nu bara slår det mig att med refrängen i Do you really want me? bygger på den här, nä, nä, nä, nä, nä, nä. Ja. Så den är ju bokstavligen barnslig Och alla sådana <laughs> nyanser Den sortens melodier är helt borta på den här skivan v Vad i musiken Vad i låtarna Tycker du reflekterar Det du beskriver i ditt eget liv Ganska mycket alltså Om vi tar ja men den här biten Om man fortsätter på den här biten Med, med hur man ska leva sitt liv och Det, det alltså skulle jag vilja säga Att jag tycker att den här skivan är ganska feministisk. Det är mycket upppepp. I Hustle girl så säger hon I'm only sexy when I, when I say it's okay. Mm. Och det är också en typisk sån här grej som, som någonstans slog mig i, i mitt liksom vuxna feministiska liv, eller vad man nu ska kalla det. Att det är så här: ja men man får ju vara jävligt snygg och sexy också. Alltså det här var ju ganska tidigt mm. visserligen när man kom på det, att man fick mm. vara det samtidigt. Man, bara för att man var kvinna så behövde man inte vara mm. sminkad. Men det är också att det är så att det, jag, jag måste få styra det själv. Att du har ingen rätt till att säga eller göra. Eller så, utan jag, när jag, är, jag är sexy när jag vill. Mm. Som jag tror är eller tycker jag liksom känns som en referens till bilden av kvinnan Eller mannen mm. också för den delen Och den massor, så här You make me feel like a natural woman Finns också en sån här del i det där Vad är det att vara kvinna På något sätt liksom. Och att få vara det Det är den här låten Who's that girl mm. Det är det som gör den jag tycker så spännande dubbeltydig. Det var ju den låten som fick henne att frigöra sig Från skibolaget ja. De vill mm. inte ha att göra med den sortens Robin Då fick hon stå upp för sig själv Starta eget bolag Och liksom säga fuck alla andra det som låten handlar om. Vem är den här tjejen som du pratar om, letar efter? Det är inte jag. Nej. Och att när man lyssnar på låten och läser texten så är det som att den handlar om ett förhållande. När det är så här, jag vill inte bli pin nerpinnad av, att hon inte vill bli nerpinnad av den här killen som tycker att hon ska vara på ett visst sätt. Men samtidigt blir det en dubbeltydning att hon säger det mot sitt skibolag och mot samhället. Ja men precis, absolut. Och det är ju det som är, alltså... De här gamla det, det personliga det privata Och det offentliga Alltså att det går ju någonstans hand i hand liksom. Jag tycker att de Det är väl inledningen, de här raderna Good girls are pretty, pretty like the time I'm just pretty some of the time Good girls are happy and satisfied I won't stop asking until I die Det är ju en ganska maffig grej Att säga mm. Jag kommer inte nöja mig Nej. Och jag är, jag är hellre obekväm Än, än obetydlig Ja Alltså den låter ju definitivt Delen av det feministiska Ja, jag tycker det Och den är ju också den är ju, I den här versionen som, som vi har liksom pratat om nu den, den som första som släpptes Jag tror att, nej, det är nog samma i den, den eh, För att klargöra för lyssnarna Vad du pratar om eh, Den versionen som du eh, uppväxt med lyssnat på <laughs> Är den svenska versionen Som tyvärr varken finns på Spotify Groove Shark Eller egentligen nästan att ladda ner Om man gör sånt utan det är någon internationell version Som har spridit sig Där vissa av låtarna är lite upphottade Men den versionen Som finns av Precis Den finns dock på det Hederliga gamla biblioteket oh, Där har du en kommunistisk tanke den finns att få tag i den finns Men tag i. Hosted Girl tror jag är likadan i bägge versionerna Ja jag tror faktiskt det också Och det jag tänkte komma till var att först, alltså Det allra första spåret på den här skivan Är ju den här c Som också är bara en sån här En explosion Av hyllande Som jag tycker är Så jävla roligt Att göra det är ju liksom hur, hur det upplöser, hur jävla bra hon är. Hon har gjort allt i hela världen, hon har princip räddat mm. världen 14 gånger om liksom. Mm. Och, liksom den, och de här sista raderna som är så här: she's known by many women of overrigging and faith for her wisdom, compassion, relentless determination of the quest to get paid. Det där är jävligt kaxigt. Det är jävligt kaxigt. Och den har jag, måste jag säga, många gånger behövt. Mm när man står där i, inför något stackars filmjobb och tänker nej men ja okej nej, men då får de väl liksom ta någon annan då eller liksom ja mm, nej fan man ska ha betalt man ska, liksom, man ska inte ha mindre än snubbarna liksom mm. det är bra. jag får alltid bilden eller när jag lyssnar på den låten så får jag bilden av att det är precis den här konserten, publiken du vet, vet att nu tänds lykt ja. lyktorna nu ska hon precis gå på kommer den här rösten och läser upp det, jag ser henne liksom precis vid vet i på scenkanten ladda för sig själv som en boxare ja. innan hon går ut och liksom möter publikens jubel. Ja, men eller hur? För så har jag sett när jag har sett exempelvis Bruce Springsteen eller eh, Bob Dylan, Bob Dylan i sin så brukar han åtminstone för ha en sån här röst som där upp his the poet laureate of rock and roll, his the man that sådär Och sen så när hon går på så har man redan vunnit, man är redan segraren. Nu är man bara här för att fortsätta segertåget. Ja. Ja men precis, och det blir ju lite fånigt på ett sätt, för det, det är ju jävligt fånig den där texten liksom, ja, men att ja, att hon mm. skulle ha räddat hela världen och hej och hår. eller vad hon nu har gjort liksom, Nobelpris och sådär för det, och det är ju det som är lite kul också det, den är ju lite ironisk mm. men samtidigt så får man ju ändå den där peppgrejen av det mm. och att det är ju, ja nej, absolut det är typisk typisk bra pepp som, som jag tror att, att snubbar ofta är bättre på mm är att ursäkta sig lite grann. Och det kommer tillbaka till det här som vi har pratat om lite innan avsnittet och som jag har pratat med så många gånger när folk säger till mig: -Tony, varför har du så få tjejer i din podd? Ja. Och givetvis så skäms jag för det. Men mitt försvar är alltid så här: jag, har alltid, jag frågar så många. Men det är alltid killarna som svarar ja, utan att tveka men det är alltid tjejerna som bara när man prata med någon som kan något Jag tänkte faktiskt på det också eftersom jag lyssnade på din podd och var så här vad roligt och så tänkte jag på, då när det kommit några avsnitt att det var mycket killar och så tänkte jag på nej, först tänkte jag ju såklart såhär, men det hade varit häftigt att göra häftigt att vara med i en podd bara, tänkte jag också och det här är ju ett roligt tema och det är roliga avsnitt och sådär men, men fick också den här, fast jag kan väl inte då och så kom jag på att, att det här albumet var ett sånt och, och som faktiskt har följt med och då kändes det så himla dumt att be om ursäkt för mm. sig själv och, och det inser man ju ibland att det är också men det är, ja, det är synd att det är så jag tror, där ty, ty, tycker jag att Robin gör en, en bra grej liksom, i, att, i att peppa upp, för det är ju mycket det man behöver och det finns ju liksom ingenting i det här albumet egentligen som säger så här att, att, att, att hon är feminist mm. utan det är ju bara liksom kontentan av det eller vad heter det liksom, andemeningen i det tycker jag som gör det jävligt hårt. Men det är ju intressant som du säger, det är ju jävligt tråkigt att det är så att... att tjejer... säger nej. Jag kan, jag kan verkligen tänka mig att det är så. Och det är svårt. Alltså man försöker ligga på du vill man inte tjata och vill folk inte prata så vill de inte det. Nej men det handlar ju väldigt mycket om också att, att kvinnor måste peppa kvinnor såklart. Och att man måste välja Man måste göra aktiva val Så att, ja, jag kan ju inte säga Att det inte är ditt fel också det är, Klart det är mitt fel också Men jag menar också samtidigt så här Samtidigt så fattar jag som, som tjej Nu ska jag ha tolkningsföreträde här och, Nej men att man ska vara så här Jag måste ställa upp för det här för att jag ska vara ett föredöme För alla andra kvinnor Det suger ju också För att vad du menar? Ja. Att varje gång en tjej gör någonting Så blir hon ett föredöme Ja Absolut, det är ju skittråkigt Och det finns ju den här gamla liksom, sanningen om att så här, om man pratar om film och varför inte kvinnliga regissörer och gör ja, det, ja, att det är kvalitet och sånt. Och Så, är det, så var det ju någon som sa att kvinnor måste väl få misslyckas lika många gånger som män ja. mm. Men jag tror att det det handlar om är väl att, att man blir lite skräs alltså och så som jag kände också, så här, man blir lite nervös och lite skräv och tänker, man gud, det klarar inte jag av. Mm. Och det är ju det som är bra med sån här musik och med pepp, liksom att det är så. Här, det är klart som fan du gör. Mm. och bara att man försöker börja tänka det oftare då om de där kan göra det så kan väl jag också göra det det är fint att man kan dra linjer så från det att man ser vad de här, för de här, alltså de här låtarna lyssnar man ju inte på för att man tycker att det är en feministisk grundidé Nej. utan du lyssnar på att jag tycker det här är bra jag tycker mm. det här är riktigt bra skit jag tycker att With Every Heartbeat är en låt som funkar svinbra på dansgolvet och mm. i det nedgråtna varasrummet Mm. Men att man sen kan dra lärdom av det I sitt eget liv mm. Och tycka att ja, men om hon kan, då kan väl jag Exakt, och det är ju när det är som bäst Och det är ju därför som jag, som jag tänker så här egentligen att man behöver, inte, man behöver inte ens nämna ordet feminism även om mm. Det får man gärna göra också Men det finns ju många som slutar lyssna då mm. När man gör det Och det här är ju som du säger Det här är ju snarare i praktiken Hur det funkar liksom och det är ju jävligt kul. Det är kul med populärkultur som har något att säga mm. <laughs> också. Vi pratade om resan till Meloni innan, men liksom, det är ju, ju skopmat. Men, men alltså, tag är ju sån här som, som följde mig väldigt länge och väl jag vill fortfarande i princip. Där det är det så här: det är humoristiskt och roligt. Men det finns också en, en, en stark botten i det. Mm. Alla nervar brukar väl säga det. att... Uh... Om meningen bara är att man ska skratta Då kan man lika gärna bara kittla dem Ja just det, precis Får man, Lyckas man säga någonting Samtidigt som man skämtar om det Då, då har man uppnått något Ja, ja precis Och att som, som den här skivan då som är Det är bra musik Det är liksom, jag tycker det är, är Sjukt bra Jag vill liksom Så fort det är ett, ett, ett. Ett gott, en go, god bas En god eh, liksom, rytm i det Så är jag med Och det är det ju här Och det är ju det man, man fastnar för Först När du började lyssna på det här Du, du sa att du var på konserter Du upptäckte det mm, Ja om man förenklar det lite så är det väl så alltså, Det var väl lite så att jag bara Jaha men ja, okej okay då Robin ja, jo. Eh, ja men hon är väl rätt bra Och så insåg jag att, hon, att det var Väldigt bra men jag vill nog säga mer att det har att det har växt med mig. Hennes, hennes album och hennes musik. Finns, en, ja. finns det något finns det någon tid i ditt liv du förknippar extra mycket med det här? Förra året så, så hade jag en förälskelse som, som inte var så bra, kan man säga. <laughs> och i den så lyssnade jag väldigt mycket på den här skivan och fick väldigt mycket av det. Vad fick du av det? Ja, men jag fick det här som vi har pratat om innan om, om peppen liksom om så här. Nej, jävlar. Är, det inte, är du inte med en så här så så, så så går det inte och då måste jag gå min egen väg och jag måste lära mig att göra det. Jag tycker det är en, en, en intressant grej på den här skivan det är att den här Crash and Burn Girl handlar inte om henne själv. För den är också någonting som jag, kan, som jag har känt igen mig i ganska mycket. Som jag tycker att jag jobbar på ganska hårt. Att, man in, att jag inte vill ta sönder mig hela tiden varje gång. Eller brinna så hårt hela tiden. Det är kanske är en vuxenhetsgrej, jag vet inte. Men jag känner att jag har ofta gjort så i mitt liv. Att jag har kastat mig in i saker. Handlös. Och sen så, ja, så fattar man inte det För man ligger där på marken och bara Oj då, det här kanske jag inte borde ha gjort Jag kanske borde ha varit lite försiktigare Med mig själv Har du gjort det på grund av adrenalinkicken Eller har du gjort det på grund av att du Vill velat visa dig duktig eh, Eller ett tredje alternativ Ett tredje alternativ skulle jag nog säga Att jag har gjort det av tanken på att, säga att Allt man är med om All erfarenhet Gör en starkare Alltså det som inte dödar den stärker den på något sätt så det har jag haft som någon slags idé det har, jag, det har jag trott på Och det gör jag nog inte riktigt längre faktiskt Du vill säga någon sorts nyfikenhet På livet in absurdum Ja, liksom Säga, säga ja till allt Och ja men på, liksom, Gå på impulser och gå på Attraktioner och gå på Sånt som jag tycker verkar häftigt fastän, så här Mina kompisar har stått bredvid och sagt så här: Leif ska du verkligen göra det här Ska du verkligen gå in i det här vet ju liksom, och så har jag, inte, jag har inte riktigt liksom pallat vad sådär kunnat se det eller ibland har jag kunnat se det i sammanhang och säga ja men vad då det känns ju bra i magen Var det en förälskelse på det sättet? Så, ja det var den, den var verkligen sådär det här är inte bra, det här är inte en man jag borde träffa det här är ja det är liksom mina, mina vänner var sådär Ska du verkligen, liksom, ska du inte ta det lite försiktigt med det här? Och jag tyckte att ja, men det, det ordnar sig nog. Och så blev jag ju förälskad då. Fast du visste att du skulle crash and burn. Ja, precis. Och att jag visste att det skulle gå till helvete. Och så, så gjorde jag det i alla fall. Och där, Jag tror faktiskt att jag efter det lärde mig ändå lite bättre att ta hand om mig själv. Det var verkligen inte mitt livs stora kärlek Men det var en bra lärdom För mig själv Och jag tycker att det är lite roligt Att när Robin sjunger om det Så är det liksom Du är inte hon utan du sjunger hon det till någon annan mm. liksom Alltså You don't mind falling until your face is the ground Lite som att hon känner igen den typen på gatan Och bara Precis, du, Jag har lite tips att ge dig Ja Ja men verkligen, och det, och det säger hon ju någonstans i den låten också den blir som liksom lite lugnare så säger hon då, Jag fattar liksom, jag har också varit där Men det, det, du, du kommer ju bara göra det här Göra dig själv illa igen liksom. Och det är ju det man, man gör Och så har jag alltid trott innan Eller att tänkt att det är ja, men att det är så det ska vara Livet är hårt Och komplicerat mm. Och jobbigt och då, eh, och då man kommer falla Och det kommer göra ont men det tillhör ju den här liksom, romantiska bilden av kärlek, av konst av ja, men det här med att en konstnär måste lida till exempel. Det är lite samma... Är det inte enkelt så är det inte värt något. Nej, precis. Och det svarta är det som är sant. Att vara deprimerad mm. är en sann känsla. Mm. Men att vara glad eller lycklig, det är ingen... Det är inte värt något. liksom. För då är det inte på riktigt. <laughs> så den det, det, det är ganska Hemskt jag förstår, jag förstår vad du menar Ja och samtidigt så, här, så ska jag inte säga Att jag helt har kommit ifrån det där För vad gör jag då för några veckor sedan Jo jag går hem med en man som är sådär Riktigt så här, konstnär Och bara, och, liksom, och jag bara fallit tillbaka för någonting Och bara men gud vad, vad, vad, Hur blev gick det här till Insåg du det när du var med om det Eller ja. bara att du, du Står liksom på sidan av och bara Hej hej vänta lite. Ja, gal, vet du inte vad du...? ja så var det faktiskt <laughs> Faktiskt det, det, så här. Nej, men bara, jag hamnade det här igen Jaha okej okay. Och nu ska jag, jag tycker jättemycket om den här mannen Han är, han är faktiskt väldigt fin Men, men han, han är ju också en, en sån Konstnär mm. Eller vad man ska kalla det Du får hoppas att han inte lyssnar uh, ja, men vad ska jag komma? Jo men just att det där är Att jag har liksom tänkt att, att Det är så livet måste vara Att man måste, man måste göra det där. Man måste kasta sig ut hela tiden Och börja fatta nu att nej, men, så, så behöver det ju inte mm. vara Man kan ju faktiskt ta hand om sig själv också man kan ju ta det lite lugnt ibland. Jag tycker att det här uttrycket lev varje dag som det borde det sista tycker jag är helt idiotisk. <laughs> för, för att i mitt, mitt, mitt fall så hade, hade jag vetat att det här var den sista dagen i mitt liv så hade jag haft vet panik. <laughs> så, Hur ska jag hinna med allt? Jag tycker man ska leva sitt liv som att man har två veckor kvar. Alltså man vet, det börjar bör bli lite bråttom. vet Man ska ändå ha, men jag vill ändå kunna ägna en eftermiddag till att jag ser repriser av West Wing. Ja, men jag tror att jag har Jag har faktiskt insett ganska nyligen har I det här inte alls Berättarkösa samtalet Att livet är långt mm. Men jag, och det här har ju också att göra med Det är inte alls ologiskt eh, Eftersom när jag var 18 år Så gick min mamma bort mm. Och min mamma var 44 Och hon sa alltid Att hon inte skulle bli gammal Och det var verkligen inte Alltså hon gick bort i cancer ganska mm. fort och ville verkligen inte det. Och jag tror att hon verkligen ville bli gammal. Men det var någonting hon sa liksom sådär, på skämt. Och sen har det liksom fastnat i mig på något sätt. Och min morfar gick nämligen också bort. Mm. I cancer. När han var. Han kanske var 50 då. Jag vet faktiskt inte hur gammal han var. Det kan jag räkna ut men det orkar jag inte. Men han var inte heller så, så, så himla gammal. Och då har jag nog alltid haft den här bilden av att. Jag kom också dö ung. Mm. Och då måste man göra allting nu. Så jag är väldigt dålig på att slappa med gott samvete. Eller det är liksom någonting som jag håller på att lära mig. Det där tror jag är någonting som eh, vi som har tur att leva i den här västvärlden. Då döden... Döden behöver inte alltid vara en granne. Det finns många människor i världen som är vana med att människor dör. Mm. Och kanske därför får en sjukt nog mer avslappnad relation till livet. För att man inser att man måste passa på att ha det bra medan man har det bra. Medan i den världen vi lever, det är jättemånga vänner jag känner som, som säger att den enda människan de känner som har gått bort är typ deras mor- och farföräldrar. Mm. Medan jag hade också, min bror gick bort också när jag var 18. Och jag tror att det är en sån sak som färgar ens liv. Att man, den plötsliga insikten att vänta lite grann, man kan dö. Mm. Fast man inte liksom har, har gjort allt man skulle hinna. Nej, precis. Ja, och det, och det är såklart. Det präglar jätte jättemycket, väldigt mycket mer än vad man förstår, tror jag. Mm. Och det kommer väl också tillbaka i olika perioder. Kan du se några konkreta livsval du har gjort på grund av detta? Nej, men det, det är en sanning i det: Att jag tror att jag, att jag har trott att jag ska dö ung. Mm. Sen finns det en annan sanning som är att jag har, jag har väldigt svårt för att inte egentligen binda med min folk, men framförallt från att separera. Och då är ju som den här skivan jättebra För att även om den där förälskelsen Inte var mitt livs förälskelse Och hej och hå Så har jag, har jag väldigt svårt För separationer Och det är ju någonting som, som jag har Som inte är så ologiskt Men Som jag ändå kan tycka så här men herregud Skärp dig liksom. mm. Jag ser ju hur fånigt det är Men jag tror ju liksom Jag tror att folk ska dö runt mig och jag är, jag klarar liksom inte av avsked. Okej okay, men nu ska resa bort eller, alltså en sån grej. Men jag har, jag har ganska jobbigt med med avsked. Den här skivan är ju också sådär. att ja, men, du kommer fixa det, du klarar det liksom. Vi, du så, jag kommer jag kommer överleva liksom det här också. Jag har idag bestämt mig för att det här är en Så och skilsmässa låter ju som, något sådär, som medelålders människor gör och sen bråkar om vem som ska ta gräsklipparen och sådär och hur gör vi med sommarstugan och visst, det här är kanske för mer ur en ung människas synvinkel men ändå på något sätt skilsmässa och separation handlar väldigt mycket låtarna om ur olika vinklar Ja, det gör väl det, men men det, jag tänker att det kanske också är där att man hittar olika teman i livet och vad man skriver om och vad man kommer tillbaka till. Eh, jag har ju märkt att jag hittade en gammal text jag hade skrivit som handlade om att liksom, komma över till den här sidan. Mm. Det finns en text av Bob Hansson som jag drog vidare. Det är en engelsk, heter Come Over på engelska. Som på något sätt handlar om så här att, man, att jag... Vill rädda någon. Och det var ett tema som när jag läste den här. Och den här har skrivits för många år sedan och så insåg jag att Men shit, det här, så håller jag på att skriva om hela tiden. Det är ju samma sak bara i olika versioner. <laughs> och det, där tänker jag lite att, att, att Robin har väl i någon slags period eller i någonting i det här fastnat i det här. Ja men olycklig kärlek eller, eller hur hanterar man en relation mm. eh, när man vill stå upp för sig själv? Eh, så ja, skilsmässa eller olycklig kärlek Eller så. Här, det, det. Separation Rädd, Rädslan för att bli ensam Är det det? Ja, det är? kanske, ja, kanske. Alltså, Eller rädslan för att bli ensam och, och i det inse att Ja men jag klarar mig bra själv mm. Mm, Tror du tror du kan dra linjen mellan det och, och det som händer med din mamma? för jag tänker att det kan vara en väldigt um ålder att förlora en så pass viktig person i liv. Ja ja, så alltså att separationsångesten har med henne att göra. Mm. Det har det ju, definitivt. Det har det. Ju. Ja, och även den saken att, att hon ju liksom alltid då eller liksom försöker på något sätt så här att ja men det, det kommer gå bra, du kommer klara dig. liksom. Det du är, du är. det sa ju folk hela tiden till mig under den där perioden när jag var sjuk och efteråt och så där. Men du är så stark, Liv mm. Och det har jag aldrig Förstått Eller jag vet inte riktigt så här. vad betyder det? Jag vet inte, alltså ja, Jag var med när hon hade Väldigt ont Och jag var den enda som pallade Och stod där och hålla henne i handen När det var riktigt, riktigt jobbigt liksom. mm. När mina ja, Släkter och sånt inte klarade det och det är väl det de tycker då att du gör. Men för mig fanns det ju, fanns ju inget annat val. Det var inte ett val egentligen, utan det var bara så här: nej Men det är ju klart att jag måste stå här. Så mm. är det bara. Och det var väl sådana saker som var så här att, jag, att jag var stark då. Men jag vet inte, vad är, vad är, vad är det? Och var stark. Men visst, då behöver man ju också det där liksom. En liten som push i ryggen. liksom. Ja. Mm. Men det man också kan, när, man, när man ofta ser folk på avstånd uppleva något som är jobbigt så känner man för sig, oj, att den människan klarar av det wow. och sen vara uppe i det som du säger, då är det en helt annan sak för att säga, vad har jag för val, lägga mig ner och inte göra någonting, det kan jag inte göra heller nej precis eller hur men sen tar du ju som sagt många år och många konstiga konsekvenser som, som man inte riktigt kanske har mm. räknat med Jo, men en annan sån sak som jag har gjort mycket Det är ju som om vi pratar i kärleksrelationer mm. så där, Det är att jag har valt eh, Relationer som är omöjliga Per definition från början av mm. för. Och det tror jag i min amatörpsykologiska Värld att jag har gjort för att Då tänker jag att då slipper jag separera För att det kan ju aldrig bli Ett riktigt förhållande ändå <laughs> Visst är det en bra bakvänd? <laughs> jo, men, jo men för fan, jag kan, jag kan känna igen med det där. När man vet att det är dödsdömt så är det väldigt attraktivt på något sätt. Ja, och det är, det är ju konstigt på ett sätt för att det som händer ändå om vi går tillbaka till den här frälskelsen mm. förra året och, och som Robin var så bra och klarar minuter, det är mm. ju att man måste ju ändå separera. Oavsett om det är en vecka eller om det är så Oavsett alltså så här, du du, kan, får ju, du blandar ändå in känslor. I det. Så det är en väldigt dålig Dålig försvarsmekanism För ja. den försvarar ju inte Du blir ändå, kan ju ändå bli ja. kär liksom. ja. det är en, en av de favoritögonblicken För mig på den här skivan Är um, Anytime you like ja. Som handlar om hur Hon i princip vet att killen Ska göra slut med henne Du kan säga det när som helst det så jag tolkar i alla fall Du kan säga det när som helst, du kan göra slut med mig Jag, jag fattar att du kommer att göra det Men man fattar ändå att det finns en underton. Kan du bara vänta lite? Kan, kan du bara vänta lite, lite, lite, lite? Alltså det är mm. någonting med att, så här, att att Båda någonstans har, har tappat det Men man vet inte riktigt Var, var hur, man ska, hur man ska avsluta det mm. Avsluta det... alltid Separationsångesten återigen Ja jag, kan minnas, jag minns det var en tjej jag var ihop med Uh, och vi var ihop rätt länge Och sen uh, Så fattar man ju mot slutet Vi är inne på sista versen liksom mm. Alltså akkorden håller på att klinga ut Och så kommer man satt vi på I mitt sovrum Och det var så där, alltså man, det var som en tystnad mm. Men så att, Och man känner så att Nu kommer det liksom komma Någonting här Sekunderna innan Är som att man vet att snart kommer det Och man vill bara dra ut på det ögonblicket För uh -huh. man vet att det kommer men det är så jobbigt att det ska komma ja. Och så ändå så spelar man överraskan När man får höra det Va? Är det sant? <skratt> Då du är på att spela överraskan <skratt> Ja Ja Skojar du med mig? <skratt> ja, Nej men ta med tusan Och hon Känner o jag dig? <skratt> <skratt> när gick du med i en lokalrevy? <skratt> Men det är väl lite samma sak som att man så bara, men om det är omöjlig kärlek så går det ju ändå inte mm. det är också en sån här, det är en bakvänd grej liksom så omöjlig kärlek är ett tema på skivan omöjlig kärlek skulle jag säga, absolut vad tycker du är bäst på skivan mycket som är bra men jag tror faktiskt att jag är benägen att tycka att de det var ju Be Mine och Who's That Girl tror jag som var singlar Be Mine tror jag i alla fall var den första singeln om jag inte minns fel och den börjar ju med eh, raderna It's a good thing tears never show in the pouring rain as if a good thing ever could make up for all the pain Vad betyder det för dig? Gud, vilken bra fråga, jag vet faktiskt det betyder så otroligt mycket det betyder där alltså det, det är ju, framförallt så är det ju den här bilden av att att, så här, att Det är, ju, har, det är ju mycket som gör väldigt ont. Och i det så kan det vara skönt att det inser en sån liten fånig fördel. Som mm. att det gör ingenting om sminket ring, rinner som fan. För det regnar ändå, så då har man ändå en ursäkt. Mm. Vad är sämst? Sämst är nog. Eller det som. De låter som jag har minst relation till, får jag säga. Och no Robotboy. Den här har jag lyssnat ganska lite på. Den är ganska fin, men så här, Det skulle jag nog säga. Ja, den versionen, den här originalversionen innehåller ju inte den här senare klärupphiten. Nej. Um, uh, With every heartbeat. Mm. Som Nej. jag tycker är otroligt bra. Och den här skivan för mig har två vad ska jag säga, mästerverk. Mm. Så är det Be Mine och um, With Every Heartbeat, som kanske inte tillhör originalskivan då. Mm. Det jag tycker är att, att ja. det hon blandar om vi ska prata rent ljudmässigt och nördigt, mm. är att hon blandar elektroniska ljud med stråkar mm. och ja, men den sortens eh, mer traditionella inslag. Mm. Och i synnerhet i den här clear upp produktionen där det elektroniska till slut dör ut och ja, går det. över i liksom stråkar. Och jag är rätt övertygad, förlåt nu är jag riktigt nördig, att No, för några sekunder så börjar stråkarna spela en Beatles-låt <laughs> okay. ah, det... som jag tror är A Day in the Life jag jo, in ett, jag det in... No, jo, det är någon liten, mm. nå, någonting där som händer ja. mm. Jag lägger in ett litet ljudklipp här och är det någon lyssnare som förstår vad jag snackar om gör ju knappt själv så kan ni väl kommentera på Twitter <laughs> eller på Facebook så får jag svar på den frågan Every heartbeat. Du pratar om eh, ditt isländska arv Jag tänkte på att det, det finns ju några såna här artister som man, som man följs åt med eller som man har följt och som man fortsätter att följa eh, och en av dem för mig är ju Björk vilket delvis då såklart har med att jag kommer från Island jag kommer ihåg hur jag vi köpte på flygplanet faktiskt Jag vet inte varför gjorde det eh, Hennes eh, Debutskivan När jag var då var jag nu kan ha varit 11 år eller något När ni flyttade till Sverige? Nej, nej nej mm. jag, jag, utan bara när vi, när vi Flög till Island någon gång Och så satt jag där och mamma tyckte att det var Rätt kul att få ge mig den här skivan Jag tror att Min mamma nog tycker att det var en sån här Gött, här får hon en, en Kvinnlig förebild men det kanske bara hittar på av mig. Så Björk är en sån som har följt mig, som jag har följt liksom hela tiden. Och också den, den isländska elektroniska scenen tror jag. Alltså min moster och massa folk i min familj och runt omkring har jobbat med musik. Och med det stora isländska skiblaget som heter Smacklösa. Alltså smak smaklöst. Smacklöst. Uh. Och där har jag liksom, så jag tror att, att, att det här elektroniska som som jag gillar ganska mycket som jag känner att det finns ingen egentligen i min, i min svenska bekantskapskrets och värd och så som har lyssnat så mycket på det förut utan det kommer nog väldigt mycket därifrån. Det finns en band som heter Guskus också som jag också har lyssnat jättemycket på. Och också det här att, artister, att Där är det ju så pass litet så att där, där finns det ju inga skivbolag som säger att du måste göra så Eller så mm. Utan där utvecklas ju folk ganska mycket som, som de vill Och det finns också Väldigt blandat alltså Eftersom det är så pass litet så är det också så att alla musiker Känner ju varandra Om man gör mixar och man gör, man lånar in Och man kommer på att men, Den här låter kanske vara så här Och så får alla ha sitt sound och sin grej Men, men man, man blandar ändå gärna och det tycker jag är, liksom, eller vad heter det, Robin är också en sån här artist som gärna tar in andra artister i sitt och, och alltså så här, det är många låtar hon har gjort tillsammans med andra artister till exempel. Och det är också en rolig så här, en öppenhet i hur man arbetar tänker jag. Nej, men och där, det är en annan sån historia som är som inte alls som Robin gör egentligen men det är att, att jag fick en gång i julklapp också av min mamma. En skiva av Mary J. Blige. Och min mamma var ju, var, lyssnade ju verkligen inte på den musiken och hade verkligen inte koll. Men det var en, en, en journalist i, i Halmstad som vi kände, en ung tjej liksom, som hade tipsat honom. och tyckte att den var liksom stenhård och skitkol. Och det var ju inte, där var du ju medveten om min mamma att hon tyckte så här: kul, bra. Eh, liksom ge henne lite andra förebilder jag tror kopplingen till Robin där det är väl att det är, som är ju ändå så här, Soul och den här skivan var ju liksom så här, Ja men hon ser nästan ut som, som Robin på något mm. tror jag Nej men hon ser ut som en så här, en Cool artist Och jag blev jättearg Och tyckte att så här Men vad fan är det här för skit och ska jag lyssna på Ska du bestämma vad jag ska lyssna på Och fick mm. någon slags helt omotiverat Tonårsutbrott Av det där som jag fortfarande kan ha dåligt samvete över. För att den där skivan är ju skitbra. Och det tyckte jag ju egentligen redan- när jag började lyssna på den. Men av någon anledning så tyckte jag att det var- ja men det var någon slags fördom i liksom vad- så där kan man inte se ut och göra bra musik. Medan min mamma ju då uppenbarligen hade mm. kommit längre- och tyckte att så här, det här verkar vara bra grejer liksom. Och kul att ge sin dotter en kvinnlig artist Som är, är känd och bra Häftigt har du din morsa att göra så. Om, om du idag Fattar eller känner så Att orsaken till att hon gav mig den här skivan Var för att jag skulle lära mig det här Eller få den här synen på världen mm. Då har man som förälder Gjort en riktigt häftig Då har man använt kultur som, som ett Som ett verktyg För att ge ens barn en uppväxt Hade hon istället sagt till dig att en kvinna kan vara så här. Alltså du vet, sagt det uttryckligen, mm, mm. så kanske du hade liksom slagit bakut på det också. Ja, ja, visst. För att så här, föräldrar kan inte komma och lära en grej. Det är vi ska vara jävligt klart för sig. Men om kan lura en till det, på det sättet, så är det jävligt häftigt. Roligt att vi började samtalet med att prata om skibacken som nu står precis bakom mig. Ja. Som till stor del bygger på musik som kommer från dina föräldrar. Ja. Och nu avslutar också att prata om Musiken som kom från dina föräldrar Så vi på något sätt knyter ihop en säck här Hur upplever du att vårt samtal har varit? Jag tycker det har varit väldigt bra Jag tycker att jag brukar ha ganska bra samtal i det här köket Det här köket har upplevt väldigt mycket, många ord Tusen tack att du har varit med här Tack så mycket för att jag fick vara med